A fost o un moș o Baba avea o găină Și moș un cucoș Găina Baby se oua de câte două ori pe zi Și baba mânca o mulțime de ouă Dar moșneagului nu-i dăga niciun Așa, așa, mâine tot așa Până cu moșneagul își pierdu răbdarea și zise într-o zi babei Baba. Mai babă mai, mă uit la tine și nu-mi vine să cred. Ce nu-ți vine să crezi? Că poți să mânca atâtea ouă Mănânci ca-n târgul lui Și dacă vrei să știi, nici nu-i prea bine pentru sănătate să tot mănânci la ouă pisăturate Mai bine, mai bine mi-ai dat și mie câteva, că nu-i să răși Ei, Cum să nu? Te-a prins la bătrânețe, grija pentru sănătatea mea. E, ia uite, uite că mănânc câte ouă îmi place. E găina mea, ouăle sunt ale mele, iar sănătatea tot mea este. Iar nu, moșule, mai puneți poftă în cui. Măi, babă mai nu fi ră. Dă-mi mie măcar un ou să gustă așa de poftă o, să nu? Păi dacă ai poftă de o bate și tu cu coșu să facă ouă Eu tot așa-mi bătugăina mea și ia câte ce ouă-mi face Moșneagul pofticios și hapsând se ia repede după gura babi Prinde cu coșul și-i dă o bătaie bună zicând Oh, my God. Și cum scăpă din mâna moșului fugi de acasă și începu a umbla pe drumuri Mergea el așa, numai, Ia că găsește o punguță cu doi bani a, a, a, a. Și cum o găsește? O ia repede din clonț și se-ntoarce spre casa moșului Pe Pe drum? Întâlnește o trăsură în care se plăfăia un băiat. Boierul se uită cu băgar de la cucoș. vede clonul o Opunguță și zice VZT-ului: Mai VZT-ului! Dacă Vezi ce văz și eu? Ce să vă spun Uite la arătarea asta! Păi, arătarea asta este un cucoș. Mm, cucoș, cucoș, văz și eu! Că nu ți chior, dar ia vezi ce are în pliscă. Nu cumva e o punguță. Ei, și matale, ce să caute o punguță în pliscul unui pupon? Ia, dă-te jos și vezi mai bine. Veze o se dă iute jos și cum face cum nu face, prinde cu coșul și punguța i punguța odăboierului. Așa, așa, să zic că nu m-am înșelat, o punguță are. Ia să vă ceri înăuntru. Ii. Doi galbeni. trei drumul, vzp Cu coșul supărat, nu o lasă și să ia după trăsură strigând... Ha ha ha! de la arma iscată de cucoș cu majnul în dreptul unui fântână, zice și ului Mai ia cu coșul, este o braznic, l în fântână, așa. Dar nu-i păcat boierule, de frumusețe asta de cucoș să zacă în păcat, ni Păcat, nici tu fără repede ce am furucit! vz iar se de jos de pe capră prinde cu coșul și la zdırl în fântână. <gătă -s> <gătă -s> <gătă -s> Ei, cu coșu văzând această mare brimește, ce să facă? Începe-a înghiți la apă, și înghite, și înghiți până și termină toată apa din fântână. Apoi Zboară-ne acolo afară și se ia iar după trăsură Păierii mari, te-aș pungut ce-i acolo mai da Ce-i cu <gânghi> cucoșe Hela, să-i dai eu de cheltuială mai cântă, președintele. Băiețelul cu mai gungea ca să zice unei babi să o prindă cu coșul și să-și arunce în cuptor. Baba face cum zice stăpânul și aruncă cu coșu în cuptorul încins. <grijine> cu coșu cum vede asta mare nedreptate, începe aversa la apă! <grijine> Toarne toată apa din vântână pe gelatini până si estinzi, se recorește cuptorul. Apoi se duce la velea traboierului și începe a trânti cu joc în geamuri. Băieți! Băieți! Băieți! Băieți! Băieți! Băieți! Băieți! Băieți! Băieți! Da, Ia-l de pe capul meu și aruncă-l în cireada boilor și a vacilor. Poate vreun buhaie l-o lua în și-o scăpat de spalare vezete <trui> ia cu coșul și l-a zvâne în <trui> A Apoi să vezi bucuria coșului! Înghițea la boi și la vaci până a toată cireada Și-a făcut un ce mare, mare cât un mur. <rire> Apoi veni la geamul boierului și iar și încep. <fie> <fie> Boierul mai dat pun cu doi bă. Boierul nu mai știa ce să facă. Și supărat. O mă pe nevastă să se sfătuiască, nu? A, a, ce ne facem, nevastă? Cum scăpăm de pintănatul ăsta? Nu vezi? E în stare să ne aducă în sapă de lent. Deci, știu eu, bărbat? din fântână a scăpat, a -a. din cuptor la fel, ba mai mult ne-a mâncat și toată cirea de vite. Să vezi că tihanea asta e în stare să ne sfărăcească. Da, și tu punguța aia înapoi și am terminat bălgiul. Nu, nu, nu dau nimic! Ce să fac un cucoș cu o punguță cu trei bani? Păi nu vezi omule, că până acum ai mai mult decât prețuia punguța Nu, nu, dau! Mai bine, îl în camara cu bani. Poate că înghiți în galbeni, s-o neca cu unul și o scăpat scăpa din Și boierul cel hapsânt îl aruncă pe cucoș în camara așa plină cu bani. Atunci cu coșul înghite, toți tot galbene până lasă că pustie. Apoi se duce iarăși la fereastra boierului și iar începe. Rego, rego! Boier, mar, haț bucuțe cu văzând până la urmă că n-are ce-i face și a azvิร์ile punguța. Na, cine o cu Cucoșul bucuros ia punguța și se duce în Nevoie mare către casa moșneagului. Și atunci toate păsările din ograda boierească văzând vitejia cocoșului S-au luat după dânsul de ce se părea că e o nuntă, nu altceva Când cu coșul la casa Moșneagului, se oprește la poartă și mândru nevoie mare însetea cânta. <fie> Moșneagul cum aude glasul coșului iese din casă și când arunc ochii pe poartă ce se vadă. Cocoșul său era ceva desperiat. Elefantul ce se părea un pulej și pe lângă acest coș. Și apoi în urma sa veneau Hârduri, hârduri nenumărate de păsări, care de care mai frumoase și mai boghete. Văzând toate acestea, Moșneagu i-a deschis cu coșul Atunci i cu coșul i-a zis: Hrâu! Ia-ți o pătură aici în o ogrezii, hai, hai, hai, hai, Moșneagu iute ca un preț ne-aș păturam Cu coșul să așează pe pătură scutura puternic din are Cândată se umple o grada moșului pe lângă păsări și deshiresc de vite. Iar pe pătură turnă cu coșul o movilă mare de galbi în care strălușeau la soarele de zlout. Moșneacul, văzând aceste bogății, buștia să mai facă de bucurință după mereu cu coșul, dezmergându-l și cerându- iertare, că se luase după gura Babi și-l bătuse. E, baba, când a văzut toate acestea, îi sclipeau ochii în cap și plăznea deșă. A stați așa aceasta, Iar când n-am mai răbdat o inima a venit la moșnea ne, ne, Dă-mi și mie niște galbe! mai puneți pofta cu ei, măi babă! Când am cerut ouă, știi ce mi-ai răspuns? Bate acum, știu, găiena ta asta, da aducă gălebi! Ca așa am bătuti o coșu! Știi tu din acoi prișină? Ei, mi baba se duce în poiată, apucă găina de coadă și <laughs> la bătare, dezvenează să-i plângi de în oașa <laughs> Biata găină, cum scăpă din mâna babi, fugi pe drumuri Și cum merge pe drum? Găsește și ea o mărgică, unghite. Apoi, repede, se întoarce acasă la babă și începe de pe la poarta cot-codăci. Baba iese cu bucurie înaintea găinii Gâina sare peste poartă, trece eu pe lângă babă, se pune pe cuibar și, după vreun de ședere, sare de pe cuibar cot-codăci. Baba se duce atunci se afle ce i-a făcut găina și când se uită în cuibar ce să vadă. Găina o oase o mărjica. Baba când vede că și-a joc de ea, o prinde jobate, o bate, o bate, până o moare. Așa, baba zgârșită și nebună a rămas de tot săracă lipită pământului. De acum a mai mâncat dar prăjit în loc de ouă, că și-a omorât găina fără să-i fie vinovată cu nimica. <fie> negu și-a făcut o casă mare, o grădină frumoasă și trăia foarte bine Iar pe cucoș îl purta în toate părțile după dânsul cu salvă de aur la gât Și încalțat cu ciuboțăle galveni și cu pintean la călcâie Deci se părea că e un vițeaz frumos Și nu un cucoș de făcut cu borș